פרק ב' בעת שנולד ישוע בבית לחם יהודה, בימי הורדוס המלך, באו לירושלים חכמים מן המזרח. היכן מלך היהודים הנולד? שאלו, כי ראינו את כוכבו במזרח, ובאנו להשתחוות לו. כאשר שמע זאת הורדוס המלך, נדהם הוא וכל ירושלים עמו. הוא כינס את כל ראשי הכוהנים וסופרי העם, ושאל אותם, איפה ייוולד המשיח? אמרו לו, בבית לחם יהודה, כי כן נכתב על ידי הנביא. ואתה, בית לחם ארץ יהודה, אינך צעיר באלופי יהודה, כי ממך יצא מושל, אשר יראה את עמי ישראל. אז קרא הורדוס בחשאי לחכמי המזרח, וברר מתי הופיע הכוכב? אחרי כן שלח אותם לבית לחם, ואומרו, לכו, חקרו היטב על אודות הילד, וכאשר תמצאו אותו, הודיעו לי, כדי שאבוא ואשתחווה לו גם אני. הם שמעו את דברי המלך, והלכו. והנה, הכוכב שראו במזרח, התקדם לפניהם, עד אשר בא ונעמד מעל המקום שהיה שם הילד. קירותם את הכוכב שמחו שמחה גדולה עד מאוד. הם נכנסו לבית וראו את הילד עם מרים אמו. נפלו על פניהם והשתחוו לו, ופתחו את שרורותיהם והגישו לו מתנות, זהב ולבונה ומור. לאחר שהוזהרו בחלום שלא לחזור אל הורדוס, יצאו לארצם בדרך אחרת. הם הלכו משם, ומלך אדוני נראה אל יוסף בחלום, ואמר, קום, קח את הילד ואת אמו, וברח למצרים, ואהיה שם עד אשר אומר לך, כי הורדוס יחפש את הילד כדי להשמיד אותו. הוא קם, ולקח את הילד ואת אמו בלילה, ויצא למצרים. שם נשאר עד מות הורדוס, לקיים את אשר אמר ה' ביד הנביא, ממצרים קרעתי לבני. כאשר ראה הורדוס כי התלו בו החכמים, רגז עד מאוד ושלח להרוג את כל הילדים שבבית לחם ובכל סביבותיה, מבני שנתיים ומטה, לפי העט אשר קבע מפי החכמים. אז מתקיים הנאמר בפי ירמיהו הנביא, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מהנה להנחם, כי אינם. אחרי מות הורדוס, נראה מלך אדוני אל יוסף בחלום בארץ מצרים, ואמר, קום, קח את הילד ואת אמו, ולך לארץ ישראל, כי מתו המבקשים את נפש הילד. הוא קם, ולקח את הילד ואת אמו, ובא לארץ ישראל. אבל בשומעו כי ארחלאוס מולך ביהודה במקום הורדוס אביו, פחד ללכת לשם. לאחר שהוזהר בחלום, יצא אל סביבות הגליל. הוא בא וישב בעיר הנקראת נצרת, למען התקיים הנאמר על פי הנביאים, כי נוצרי יקרא לו.